PONER ESA MUSIKA EN FIN, SIKIAR EBO IALTA Martxan da, Irola Irratiaren albiztegia GARRASIKA asteleen azteleen, azte azken Eta ostinoletan Iriuntzeko bederatzitatik Amar terdietara Kurekin harremanetan jartzeko Deitu bederatzi lau, lau ogeita bat Irurogeita amar, irurogei telefonora Edo bidali e-mail bat GARRASIKA.INFO ABILDUA Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! Aki seno eta la influenzia de los borrokas, Gabon, esten, Gabon, beste aztele mazbezala, hauze da garrasika, erola erratian, FMko eunda esazpi puntu oztean eta hemen txegatoz, urren gordut erdian, zuekin egoteko Zuzen, zuzenean gaude, gaur asaroak lau, bederatxiak inguru, hemenazten da, garrasika da, benak Eta gorkoan gurekin, gure betiko albiste elkarrizketa eta agenda ez gain, gonbidatu bere daukagu, garrasika proiektuan aintxindari izandako lagun baten bizita. Hori da? Gabon, neki. Gabon, jeepa guzio. Zeran bizitza? Ondo, ondo, tirando. Zeran orkitu duzu irolai ratia Os demoradonen ostean? Pareko, nahiko pareko gila zan, ez? Eh? Ondokuak, onduan jendia lehen etzago niñor, ta papatian jendia, ez da nahiko pareko. Ondo, beti bezain ondo, zesangoet. <laughs> Betiko jende onakin, ta dena onda. Irratian jarraitxeko grinao kasude, eh? Ja, asten zara askar. Bai, es itzegit... ja, eskin ikitzegituta asko, eta, bai. Bueno, ba, egin. gaurko irratxarion esango ditugun, albizte eta alkarrezketetan parte hartxera ere gonbiatzen zaitugu, eta bon, bon eskene, igual. Eskene. E, bueno, eta ere, beste alboan, irratiaren beste aldean dagoen jendeari gonbiatzen diogu, ba, parte hartxera, Etataraako dauzkagu sí, da. bide batzuk ezta hori da Baukagu telefonoa bederatxi lau laubi bat zazpi 060 betiko telefonoa zuzenean ba, parte hartzekoeta. Ba, eta baduzkagu ere e-mail helbidea, kirolabildua Sindomini.net ed ota irratsaio honen helbide dela garraska.infobildua gmail.com eta, e -mail, e -mail elbidea, eta bueno, Beraietara J ba, bueno, guregi albisteak edo zuen kolektibo edo taldearen... Ekin txak bitali aldizki guzue, elkarrezketaren bant eginei bau duzue, bueno, edo zein informazio, interes gara izan daitekena. Hori da, irratxan jo honen ba, elburua, ba, denon artean egitea da, irratxa joa, eta, bueno, normalean egiten ez duzuenez, ba, guk ekerritu gauzatxo batzuk, azteleen onerako, ez, ez da? da? Eta, bueno, ja bakarrik... Hori, laburpenarekin hasi baino lehen, goratzea, garrasika informazio saio hau, hastelen, haste, azken eta hostiraletan oh, ebiten yeah. dela, gauko bederatxetatik amartirriak bitartean, eta errepikapenak urrengo egunetan goizeko amarretatik amaik aterritara, eta, bueno, iruwebikoitz.sindominio.net webgunean, barrairo laparkatu gaukazu, gero deskargatzeko edo entzuteko aukera. Beraz, musikapurtxu bat, eta sartuko gaurko edukiekin. Eta espero dugu abestek zaten duen bezala, hemen aurkitu esazuela nahi duzutena, irola erratian, FMK ondo ezazpibuntu gozten, eta bueno, ba, gaur zer orkituko dugu, eta zera orkituko dute gure entzuleek. Ba, azteko albizte txobatzuk, gure elkarrezketatu ekin sartu bainoaren albizte txobatzuk, eta dibidez, babadaukagu, aitxina, iparri euskalderriko gazte eta bertsalen bilgunearen sorrera, ba, aste buronetan izan da, urkespena ere, eta bueno, ba kontatuko dugu apurtxu bat, eta entzungo dugu haien lehenengo itzak horkespen bueno, horretan. Ere pasaden saioan, e, itxegin genuen bebeubearen bebeu aurkako ba, erripaik eta egongo zela, bilbon, eta bueno, karri dugu e, bidalitigute kronika, eta bueno, horri guri us e, dugu pizkat. Oku eta autogestioak ere haien leku izango dute gure irratzaionetan, beti Bueno, izaten dut ere kutxo bat, eta bueno, pare bat berri dauskagu horren inguruan, bata eraikin bat okupatu dutela txondon, eta bueno, elburu adetxe bizitza duina albidetzea, ba, espazio kolektibo bat sortuz eta bestalde batetik, ba, donostian, e, egonda, bueno, azken aldian, txantxarreka gaztetxearen, bueno, narpen bat, edo gutxenez, e, ba, ez, e, bueno, udalak du gazte batzuei lekua hau ustea bihurteko prozesu batean oztean eta, bueno, ba Euskalderdi eltsaleak e, PSG eta PP ba, e, zentsura mozioa jarri dute eta, bueno, ba, de, bueno, ba hori, e, sesio hori edo legezkan po guzteko moduan baina ere, bueno, ba, donostialdeko gazteek esan dute, ba, eraso, erasoen aurrean autogestioaren defentsan lanean jarretuko dutela Eta, aste honetako elkarrizketan Itzhingo dugu tartalarien asuntuari buruz, zeren hilabete honetan, hasaroan, solaren 18an, Espainiako hautegoi nasionalean epa, epaituko dituzte lau tartalariak eta e, eta prentsan agertu zen pertsona ere, badago ba balago dituta hautegoi nasionalera eta horretarako ba dituko, digo, <coughs> dugu mugitu mugimenduaren kide bati Eta galdetuko dugu zelan dagoen prozesuaren egoera, eta zeintzuk izango dira aratozen mobilizazioak. Eta izango dugun ilkarrezketa batetik, izan genuen ilkarrezketa batera, e, orain dela 2008an, azortzia mostea gaitik, bost gazte, e, bueno, ba, epaituak, edo, bueno, epaituak izango ziren joan den... E, Denbora alian elkaresketatu genuen eh, gazte hauetako bat, eh, haien erabaki izan zen eza orkestea. Momentu horretan eh, paik eta txeratu egin zen, eta orain berriro ba, bueno, epaite, epaike, epaituak izango dira. Eta gazte hauek, eza ba, bueno, orkestea erabaki dute, eta bueno, haiek eh, kontatuko dute, bideotxo ba, baten bitartez jarriko dizuegun, ba, haien eh, adierazpen. Oietan, beraz hau eta agenda mordoa izango dituzu gorko garrasikan, Verás, pre-status hay teste, Artu, bueno, está aquí, se os erré, jate con se os va a producir, afaria, garagardochoa se os rechean, erosojarrieta, y e menche hasta en Aztekin azteko momentu heldu zaigu, eta, bueno, agure lagur pentsuain esan izu egun bezala, ba, aitxina Ipar Euskal Herriko gazte eskerkera eta bertxaleen bilgunea sortu berri dute, aste bukaera honetan, eta lapur din afarroa behere eta zuberoako askapen borroken errepasoaren lekuko izan zen, jeiki gazte eguneko ekitalde nagusia, bertan ezagutarazi ziren Ipar Euskal Herriko aitxina gazte antolokundearen izena eta irudia. Eskerティア eta bertxaleen arteko batasunari odolikatu zuten bertan, eta Gazteek jasaten duten zapalkuntzari aurregin eta utopiaren horizontea mugatu gabe Euskal Herria askeara deia lusatu zuten. E jende esanguratsuak hartu zuen partekitaldean eta besteak beste oholtzan izan ziren Philip Bidart eta Xabi Larralde, ainchiña sortu zuten Gazteei susendu Zitzaizkien eta ezkerrake eman zizkieten apurketa historikoa gain ditu eta gazten arteko elkartasuna sustatzea gaitik. ere presente egon zen ekitaldian eta arroen lekuko izan zen ernaiko bozera maile mailen etxeberriaren berriaren itxartea. Eta badierazi zuen hartu tako erabakiek egin dituztea bide lagun bi elkarteauek. Eta koldo etxe garaia itzinako bozera maileak e, txaloak eskatu zituen arlo lanean dabiltzan herritarren alde. Eta txalotu zituen, aurrean zituen gazteak ere, txaloak zuei, zuek zarete gure indarra itzen, itzen bitartean. Eta nazio ikuspegiari heldu eta euskal herriazkeare ikitzeko borrokan berretzi ziren, eta deibera lusatu zieten bertaratutako gazte, hi, beraz haieke botatako hitz batzuk jarriko izkizuegu, bueno, ba, bertako ekitaldean eman ziren hitzak, bosera maieetako batek botatakoak. Eta odoragogi egin gaitu amak. Hala, egin gaitu haberiak. Begirak ireki, lehen ogoa eta indagez geiki da mundura. Hainzina, beti hainzina egiteko asmoz. jakin badakigu historiak zatitu gaituela. Baina gau, gu du historia idazte. Eta egun hau Gazte ezkertian eta abertzale guztien batza eguna bezala ezagutuko da. Aintzina egina ibadugu eta gure kolpeak azkagagoak izatean aigadugu. Indarak batzea ezimesteko azaimu. Ipag Euskalegiko erakundea da bai. Baina Euskalegia izan modugu gogoeta eta desmartsak jaltiko ororen oinagi. Nazio ikusperia izan moda. Gure gazte jantorakuntzaren zutabere sendoenetarikoak. Gure lugu ere gutik, Euskal herri osoa baitugu beribiztan. Eta Euskal herri osoa baitugu denon artean askatzeko. Euskara eta Euskal kultura, Lugaldetasuna alde eta zunak. Gure nazioak eremu zehatzadu. Eta teoria izatetik maako instituzionala batera heran du. Gatazkaren komponbidea. Euskal Herriak azken irurgoiukteagoetan bizi izan duen Gatazka politikoa mein bateko komponbidea eraman behar dugu. Gure bestelan adatz bat ere da gizon eta emazten akteko bedintasuna. Gure antolakutzak aldarikatzen duen gizarte tere edoaren irizpide nagusi bat izan da emakume eta gizonen arteko bedintasuna. Zertzu hortan, jendarte justu bat eratzeko bidea, langile eta laborarien bohokak sustegatuko ditugu. Ba, izatearen ustiaketan ekin bukatzeko garaia. Hori eta askoz gehiago ere. Egin dezanun denok batera haintzina. Denak ira Euskal Gazteria! Denak ira Euskal Gazteria! Gora Euskal Gazteria! Gora Euskal Egin askatuka! Eta, bueno, joango gara gaurko elkarrizketara, e, tartalarien asuntoa pilpilean dago, zeren, bueno, e, diabete honetan, azaroaren emesortxian, Espainiako City Nazionalean epaituko dituzte hiru tartalariak eta beste pertsona bat, Bi mila eta maikako hurriaren hogeita saspian, ausitaniako tolosan, atxeteren aurkako desobedientza bultzatzen duen mugitu mugimenduko hainbatkidek aimbaikide, aimba, Jolanda Barzina Nafarrako lehendakaria tartakatu zuten. Protesta ekin txaronek, Jolanda Barzina salatzea zuen elburu, uneartan Tuluzen, berabaizen, atxeteren impozaketaren Euskal Herriko arduradun nagusia. Duela gutxi nazionalak, ausupera, ausupera, hauzipeturiko laupertsonen aurkako epaiketa azoraren amazortxirako esarri zigorezka erak bos eta bederatzi urte artekoak izanik. Abia handiko trena, ekologikoki proiektu zintzitzailea da eta ekonomikoki ondagarria energia zuatzaile itxela da eta ingurunearen inguru txikitzailea atxetek Lurraldearen zentralizazioa herri erraldoien inguruan erago, eragoatzen du herri txiki eta hiri ertainen kaltetan. Hipermugikortasunak sustatzen du eta litista utza da. Gainera, HTT Ht, bezalako lan erraldoiek baliabide publikoen xuaketa isugarria suposatzen du, suposatzen dute eta gaur egun pairatzen dut ditugu murrisketa sozialen erentsule susenak dira. Hau gutxi baliz Buruzagi klaseak, ogeita boz urte dramatza proiektu honen kostu ekonomiko, sozial eta ekologikoak esk, eh, eskutatuz. Proiektuaren usteko on, ontasunez, esurretan aritu da. H7 eren aurkaritza, aurkaritza kriminalizatu krimineleiz, krimineleiz, du eta kasu kasugeienetan eh, eh, aberaztu da epaiketa hori, horiekin. Jolanda Barzina, Ganderea, eh, Larderia eta Iztu. Iruzur jarrera etengabe honen adierazlen abarmenetako bat da. Honela bada, e, buruzagien tartakatxe harrikoia erabaitxilegia eta lorgarria dela uste dugu. Jolanda Barzinaren kasuan bezala H.T. imposatzen ditugune, digutenean. Aldiz, lau hausipetuen aurka eskatzen diren bos eta bederatxe urteko kartxela zigorrak oso larriak eta neurgarri direla salatzen dugu. Mendebaldeko inongo herrietan parerik ez dutenak. Horren ordez, antxekortarta jaortiketek oso ondorio legal arinak izan dituzte izatekotan. Hone guztiak, guztiak justizak politikari gezurti eta ustelekin agertzen duen eskuzabaltasunarekin kontrastatzen du. Kasu gehienetan desobe ditzen baititu. Horrez prozesu honek, injustizia penalaren elementu guztiak biltzen dituela esaten dugu, hausitegi nazionala bezalako salbuespenezko epaitegien erabil, erabilearekin. Honela, disidentzia oro jar, jazartu du eta desobedientzia zibila kriminilazetxeko geroz eta segorko de represiboak aplikatzen dituzte tik guz guztigatik jolanda Barzinaren aurpegia zotxeagatikhausitegi nazionalean lau pertsona aurka hasiriku prozesuaren hartxibattzea esigitzen dugu. Hala nola, abiadura hondiko trenaren lan guztien bere gelditzea eta prozesu hau jendeari konts hartzeko balio izatea nahiko genuke. HT beharrezkoa ez izateaz gain. Erabat kategarria dela jabetxeko. Hain zuzen ere, bestelako, azpiegitura megalomano eta zunzitsaileak diren moduan. Eta uste dut badaukagula telefonoaren beste aldean, mugitu mugimenduaren kide batek, haupa, gabon? Bai, bai, kaixo gabon. Kaixo gabon, ondo entziten duzu? Bai, nix behi, bai. Bai, bai, zuri ondo entziten zaitugu. Ba, irakurri dugu pizkabat triptikoan bidali zuen testua, pizkabat hori txendu, ba, 2008ako ekintxa nola izan zen, eta eta zen izan dira, horren ba, ondorioak, e, ere HTA salatzen du, baina, bueno, lehenengo galdera edo galdetun ere genuena, da, haber posible den kont kontatzea nola dagoen prozesuaren egungo egora. Bueno, ba, hori, e, Jolanda Bartzinari, eh, tartza idehortitzea gati gatzeteren horka ondorioz, bueno, ba, bueno, epaiket eukiko dugu, e, astelena azaroak emez sortian, eh aukitekin nazionalean, ez? Eta bertan ba, bueno, eskatzen dituzte 4 pertsonen aurka, lau lagunen aurka, bost eta bederatzi urte arteko zigorrerespetxeak eta prozesu hori dago aurrera egin dute, bait, em, ba dezentza ke tastean orkestu dituen, eh, ez? Es? Nola esan, guztiak atzera bota dituzte. Eh, hmm. ez? hasieran ba, izan zen Dr. Ba, atxilo Cachilo Tondora en Foralak, ondola deklaratu dariz antzuten Madriden, eh Santiago Pedrazaurrean tokatu zen hau. Bueno, ba, e, ka, bertan ja jarri zuten atentatu ala autoritatea, eh. Etorrun, bueno, sekulako manipulazio bat nabez ezerten ta kontartas, eh, bueno. hori <risa> bueno, eta orduko abogatuak ba handi eskatuzuen ba hori Franzia naibizola ipitzen dielako tema hauek, falta, ba, eh? Ez jode falta, ez ondola e, bait oztara bideratu bertzela, bestela sekulako da, da, dispa, e, desproporzioa gertazen da gero espetx e, zigorre eskada oiekin. Bo bauri mm atzera -hmm. botazuten ja, eta gero azkena izan da, hile honetan, abogatuak ere rekursu batzukan aurkeztuta, e, nolabait Tribunio Supremoa e, epeketaren aurratik pronunziatu beharko liztetekela eskatuz, batetik jurisdikzioari zioari buruz, bautu luzen egenuen, estatu frantziarrean, Eta ordun berez, juridizioak opetentziango epeite giei e, dagokie, ez, lege normalen arabera. Eta puntu bat hori zen, eta puntua zen elegitearenan, ezan berdala ere, Toulousean, Frantzian bertako poliziak eta hango tribunal batek dirigentziak zabaldu zituen, eta azkenean arxibatzea agin duzuen, porque no behien indizioz de delito, beraz, kera komo una koza juzgada ia, no, en Frantzia. Bueno, ba, hori dena ere, atzera bota dute, eta epaiketa daukagu, ez, e, azarroaren emesortzian, E, ba, bueno, betiko acusazioekin eta hori eh paratentau kontrola autoritatea eta gauza hauek, bai. <hum> I janda ba errepresiboki e, ba, eskaera fiskal gehienak izan duen ba, epaiketa, está HT HT en contra lotuta dauden ekintza guztetatik. Bai, bai nik uste dut daie, eh? segon dira bestego era e, baita larri batzuk, baino Beneta nola ausitegin nazionalean, eta lako es, espetxe zigurra ondiekin orain arte hmm. guztetetza lakazuri gertatu. Eta, eta baurien, eh? bai, bai, bai. duzue horrela izan dela eh, Nafarroa eta Jolanda Barsina delako, edo badago ere, eh, ba, bueno, kriminaizaziari buruz, itxekinten duzue eh, testuan, eta, bueno, bai. nola... Bai ere mobilizazioa geldi aresten dute, ba, eskaera fiskar hauekin. Bai, bueno, nik uste, uste dugu batetik, e, bueno, e, Nafar gobernua eta Jolanda Bartina bera ere, ba, mugitzen dula nola baita alako mendeku, ez, e, mendeku borondate batek, bengatiboan, edo zigor mm -hmm. Zigo, horre ejemplar batez harri nahian, ba, gogatzu behar daikintza honek, bereziki Nafarroan, sekulako bostkarioa sortu zuela, Osa, diendea, arratzaldertan, tabernetan, e, bido errepikatzen zuten tabernetan, eta jendeak e, futbolpartidotan golak bezala ospatzen zituen tartakak, eta, ose, benetan, izan zen Alderdeiko Giztoan, bako, bartina oso kontestatua da, ez, e, Nafarroan ere manduen politika, antierrikoiagatik, herrimudumendu guztiekiko, auzo karteak, uh -huh. jai herrikoiak, eta orduan, ba, benak, sekulako boska, orduan, no, eta aldertik, ba, olako bolondate bengatibo batek moitzen dula, Eta gero agian egora hori lotu daiteke eh norbait Espainian Espainia gobernua bera ere eh prestatzen ta bideratzen aidien neurri errepresibo guztien gogortzarekin, hau da ba bai zu erforme del codigo penala edia egiten, nolabaiten azken urteuetan eh ba Espainian gora eginduten prozesuak sozial guztien aurrean eh bidegogorrak eta hori, ez, eh neurri zigortzaileen gogortze bat eta bide hori hartu du Espainiako gobernuak ere. Eta hori ere horre agian horrekin lotu daiteke ere, ez, agian, ez. E, hau salatxeko, ba, ekimen ugari eta ezberdin, e, egiten ari zarete, adibide, e, sinadura bilketarena, ez da? Bait, bueno, batetik eh, zabaldu genuen eh, elkartasun manifestua deitzen nela. Elkartasun manifestuak, ba, hori, HT salatzen du, ekintza hauen eh, zilegitasuna dezen datzen du, Eta, hor ez, du, bueno, ezen behar da, manifestua, o, oen dara hilabatea ziginen zabaltzen, eta bederatzireun, gutxuela bera, bederatzireun, une honetan bederatzireun ba, atxikimendu jaso ditu bai personalak eta kolektiboak, eta, bueno, interesgarria da, ba, euskal herritik aparte, ba, estatutik, eta gero ere ba, frantziatik edibidez asko iritsi dira, edo italiakon nota, ez, movimenduarena, Osa, pixka bat, hemendik e, ba, gainditu edo euskal herrikoa, eta ikusten da, bueno, informazioa helzen ari dela emendik kanpo ere, eta eta nolbait hori guretzat importantea da, ez? Uhum. Eta, bai, horrekin batera no, gero ikusi etxan jener ez abaldu dela, bat, pentsatu ginen bidea osagarri bat bezala batzu proposatu zuten baitak gaia egeo zabaltzeko bat ez laburrago bat eta horretak izan bat jaso dien jena jendeak, ez e, solatzen dule epeik eta Dile, gero, bauri, bat ez ere datu zen egunetan bai egingo dira guztietako ekimenak e, erri dezberdinetan, ez? E, Ba, ez dakit daude itzaldiak, e, gero azarren amabian adibidez herri zerriko ekintza desentralizatu egun bat, eta horrego dira tartak dastaketak, e, tartak jautiketak, konzentrazioak epaite gien aurrean, e, padodiak, azoketan informazio banaketa herri, ba, zenbait herritan antolatu dira ekintzak, ba, bakutsak e, alduen moduan ere bai, ez? Nola baite, uhum. epaiketa salatzeko. Ez? Eta gero batibatean moda, ba, idunian manifestazioa azarren amaseian larun batean, ez? Bai, mm. e, aztu egin zageit, galdetxeaz, e, Nafarroan, e, Nafarroarit e, tokatzen zaioan atxeteren zatia piska, at, espeziala edo arraroa dela, salatzen dute bakarrik, irurogei kilometrokoa dela izan, izango dela salatzen dute, eta bueno, nola dago, nola da HTA Nafarroan zeren, bueno, ba, nik badauka ba, informazio faltaz da? escat. Se ba, beste herrialdetan, ba, bueno, badakigu edo informazio galego manda, baina Nafarroan bada gauz arraro bat, bai, Nafarroan, bueno, e, euskal irrekordio beranduago asi obra kuenta bi urte justo tartazoak eta gero eh, asi tuste obra herriberan eta osadako, Nafarroako egitasmoa, Euskal Herrekoarekin batera, beti bere jatorrian egitasmoa da, ego Euskal Herrean leurun kilometroko atxete trenbidez arebat, ez, ere ikitzea. Baina, e, hemen, Nafarroan beranduago hasi dira, eta e, ba dixue, sustapen ministerioa fomento, ez, nolabait, e, krisiarekin azkenian ere, errekorte partial batzuk egiten, herri uh -huh. da, murrizketa partial batzuk egindarri zanditu, ba, sekulako zorpetzea daukalako, da, berrogein mila milio euroko Horpettzea endeudamento oka adiffe eh? eta fomentok eta ueek H eta es spiritualtura ondorioz. ondorioz. egin ditu noen murrizketa batzuk Euskal Herrrekoa ere er egiten du, eh? ba, Bizkaia eta arabarteko zatian iiz obrak motelu behar izan dituzte. Iriburuen eh, iriburuaren ez bilbonor planteaben un, un nuebe acceso era, eh, en total unos 700 millones de euros esta da, eh, el nuevo acceso a Bilbao eh con la nueva estación y toda esta movida, hori ere sustenditu egin dute eta Nafarroan gertatu dena da, rekortu hauek BTBtan harrapatu dutela eta ordun eh Nafar gobernuak egin zuen Jaurlaritzak bezala unakurdo acuerdo de financiación, no berak eraikitzeko aurreratzeko dirua, no ez, Nafar gobernuak dirua aurreratuz Azkartzeko obrak nobeit iruñatik hego aldera eraino herriberako sarreran dago ez, Kastejonn Iruña zatiia orduan dala nafarroa erdian, hori nafar gobernuak diru aurreratuz e, berak eraikitzen du hemen Iigrekon jaularitzak egiten du hori bergara irun zatian gipuzkoako zatietan ez. Gadun e, obra horiek hasi zituen nafar gobernuak eta gero fomentok egin dertzuen kastejonetik zaragozara, jarraipen abia dura hundian eta gero iruiniarriatik euskaligarrekoa lotzeko, hauzen ez, e, ba, ez e, sakanatik eta gero gipuzkoara da lotzeko, ba, beste obrak hori egin dertzituen fomentok. Eta fomentok gertzatzen hori da suspenditu egin dula. Eta hor duen, haidia, asidia obra batzuk ere egiten, erabata islatuak, nora bat hor, ba, erriberan edo, ez dutenik ez jarraipenik ukiko ez, E, i eta ta es egoaldera, ez, norabaite, Egoera ego oso absurdoa, ez. Alde horretatik eh, baina claro, iku e, gobernua foru du horrekin, ikusten da aurre ere interes badagola obra nerebai enpresa hon, es, konstruktorenta, o sea, maño zelego, Euskal Irrekuaren norabaite ere eragin eragiten diotzea honek, eh. I bakiego erabies, sumosten utena parralden ezantziar gobernuak ezen eraikiko hotline uh -huh. berria, 2008an e, mabi garren urte arte gutxien ez ezaten ez dira, guzti horrek eragin godu zertako e, euskal y greko ere kitzen, si alta velozia hacia norte bueno, guzti hori, Nafarroan abezu guztiago asko den nabarmenagoa eh? uh -huh. da eta gero, Nafarroan gertatu dana ere en elzu bigarren gauzada, abuztuan ba, eh, madreko tribunal batek deklaratu zuen ilegala diela obrak porque uh -huh. hakerau kadukada la declaración de impacto ambiental la declaración de impacto ambiental la ingurumen ministerioak egiten du declarazio bat. Obra que normalan beti autorizatus poniendo unas ciertas condiciones ambientales de parteos y tal, ¿no? Bueno, Me pues ha quedado, quedó caducada, es, eh, da la primera sentencia que se consigue en ese sentido, es otra chapuza goberonada, ¿sabes ¿no? su? Ha eh, iniciado obras, eh, obra batutam, que ahora han quedado sin declaración de impacto ambiental, con lo cual, están como fuera de la legalidad, ¿eh? Esta, hombre, orren eh, jarraien fomento ha venido, vera lagun txera, nolabait, eh, recurritu e guindu fomento cori tribunal supremoan, E, eh, porke bestela, eukiko luke, eh, bat, alako, salak eta kaskada, beste proiektu asko gohera berriñan daudelako obrakez direla, hasi, izan kadukadas, no, las declaraciones de impacto. Nordun, mm. bueno, Nafarrokoa, bai da, da una serie, bai, de gestatu nahi da gohera bai, oso nabarmenak gelditzen nahi da, begitzen nahi dien despilfarroan ebezut, agero, Nafarroan ere, bai igual, murrizketa sozialekin, eta bai du protesta asko ere, sektore askotan, Mm -hmm. Eta oso na Navaria gelditzena eh, dira aldatetik heteren gastu guzti hauek ba, ba antisozialak ba eta bidelata ez dakite eh, erantzun dizuen gutxola beraibere hori da ez, Dai, esan duzun bezala badabiltzate esaten epea e, obreta obretako e, amaiera epea eta lushan dute eta momentuz bado de viaducto ak eginda baina zuek pentsatzen duzue Askenean izango dela HTA egite azkenean me izango dugula sererkatzen duen herria sarharkatzen duen abia, abia durandiko trena. Nik ez tak egite eh, bintzat eh, une honetan eh, gastatu dute Euskalik Erreko na bidez, ez, eh, eh, gastatu beharreko guztiaren uneko berrogei. Eh, Hei falta zaile launitzea bi.000i gastatu dituzte diru pia bat ez eh, eta. Adifek edo, fomentok hemen, e, autonomi erkidegoan esan ezagun baina faltasizkia, lau mila miloi eta ikusten hartzidea nolako zaitasunak dituzten, ez, alde batetik, ez? Bener, gaia, luztatzen jongo da eta, era bera ez daki, galo, une honetan guk ikusten dugu ez herri indar, herri borroka bezala naiko indarra gelditzeko ez? Sí. Eri egiten dugu segitzea, porque gure ditzita eredu kapitalista eta salantzak ari geren, eredu guzti horren adirazbe oso potolo ba da, azitea, ez? Está es la que uno dando seguro Atari chico gean, balute ere, eta martxan jarri ez duñola erantzungo bereiek zituzten perspectiva ultra desarrollistei, ez da que no la desan, oye, que diseñatua en un marco de crecimiento de la hostia de metropolización o de cambio superacelerado. Ustedes no la eta ba segurueski contexto oso diferente, izango da, da tos en el marcado tan, ¿es? Crisis uh -huh. energetikoa gatik, tema guztiengatik, no la bait, ordun Gure ustez, ba, segitu behar dugu zelantzan jartzen, ez? E, ni guatzen egin asambleakoa izan nahiz, ez? Zadidez, eh, atxeten halkako borrokan. Ta asiretik, aspin barratzen genuen, atxetea geldiaraztea bezain importantea zela, bereaztean dauden interesak eta gizarte eredua eta hori zelantzan jartzea. Ez? <hazitzen> eta, ba, usteet hori, horreindik, mantendu behar dugu, lan maiztabai, leku askotan kalteak egina daude, zati batzutan biaduktoak hor daude irekita, eta uste askotan, ba, Satilia, que do bide txua cosela, es como muertas izango odira, se no van ninguna función y estarán ahí construidas, baño va a tener porque ha habido un interés de las constructoras en la construcción, lo que no ha dicho interés uh -huh. que juegan Bien. y ese psiquiatra hortan gaude, agian ezakite hontan si luego ni gustar estabe datu berko genukela geia hori, herri mugimendu hontan motu jende gustiaren artean, es que hace perspectiva ditu di gaurrera begira eta ez hori bai. Eh. Bueno, paiketari pizka bat dueltatuz, e, ere bazau basa, dute, ba, pizka dirua lortzen, ba, gastu judizialak, bidaiak, eta kampaina eta guzti hori ba, ordaintzeko. Adibidez, atera dira mugituk, atera ditu, e, kalendario batzuk bueno, laguntza bezala, eta... Vai. Bada gore, ba, kontu korrente bat, ba, nahi duenak, edo elkarten artean, edo pertsonala pertsonalki, bat ba diruz laguntzeko ez da. Bai, bai, eskertzen ditugu, ba, laguntza ekonomikoak ere ongi etorriak bai hori, epeketa honek, ba bai, suposatzen dituen gastu guztiak, ez, alde batetik bidaiak, gero, bai, bueno, zenbait observadorea diez deitu ditugu, etorriko dira epaiketarako, odalako, benetan, e, kasu bat, bakarra, e, mundial mailan tartazo batzuk olako uh -huh. zigorreska erekin observadora batzuk etorriko diarek, edo informeo bat egiteko abertzeko hartatu benetan epaiketan, e, ez, ba, baitugu, bai gaztuak ematen ditu, faldo hortzatik, eta ba, eskertzen gula, bai laguntza ekonomikoak ere bai. Uh -huh. Agian, bota dezakezu, Web elbide bat, informazio gehiago eskuratxeko Edo, bueno, konten korrente horren Txembakia orkitzeko, eta hori? Bai, behira daiteke hori Eda web horria da, taztazo.rg hau daba H3 erdera, taztazo Txokoa, taztazo Txaztazo.rgen Bertan dago, bertan zintzilikatzen ari dira ere kanpaina honetan egiten ari diren Eta guztietako ekintzak, bai, bideo ba, batzu daude, bantzerkitalde talde ola de tartazos, eta ez, ba, dauden, di, egiten egin gauza guzti ere bertan e, zintzilikatzen dugu. Ez da... Eba, inbitatu jendeari begiratzea ere, bai, ue, ue borri hori. Bai. Bueno, bai, seos ergeiago gotan eba Hombre, ba, jendeari animatu hori bai... Hombre, bati-bati igual, e, azaroren amabian, egingo dira asteartea da, datorren asteartea urrengo astean, uh -huh. e, erri askotan antolatzen ari diakimena, gu daki gula, ba, bilbo, basauri, galdaka onere bai adibidez, errundi inguru hortan egiten dienak edo ba, animatu, edo, bo, oen indi norbait animatzen badere zerbait antolatzea, bakoitzak alduen neurrian, ondo, gero iruñako manifestazioa urbiltzea, e, larun bat amaseian, arratzaleko bostetan atako da, Irunean ez, izango da manifestazioa mm -hmm. eta 18rako ba, da paiketa astelena e, eta bertera ba, autobusa ateako dugu Euskal Herritik. Ordun inor animatzen bada ere ba etorri ez bertan baingo da kontzentrazio auzitegin nazionalean, ez eta orrela ordun inorke etorri nier da du ta ba, norberak ikusten duen eran e, elkartasuna daderazeko ta eh epeketa hau atxeterekin batera salatzeko, dizela. Bueno. Ba eskerrik asko guztia kontatsagatik, eta onore egoteagatik eta presente izango dugu tema hau gure saioan eta bueno, berri izango du ba gausa edo nola jo aten den epaket buruz. Eskerrik asko vale. eta horrengora arte. Vale, mil eskaizuei. Mil eskeragur. Ba bueno. Bueno, eta hortxe izan dugu mugitu mugimenduko kide honen bueno, adierazpenak, oso argiak eta, eta bueno, eso oso eta, naiko interesgarria, izan duen guztia bueno, jartzen gaitu rapur bat egoraren ganean, urrengo mobilizazio ibegirare bueno, adierazpen batzuk eta Bueno, eta urrengo Urrengo aztelen erako dugu hemen Bilbo eta Eskualde honetan ba, egongo diren mobilizazioen berri mateko, ziren badakizu bueno, ba, ba eberak esan du azaroaren amara bian, izango da herri-serriko ekin txak, eta, eta bueno, em, hemen urbil badago ere osak pes, prestatuta. Bueno, eta adi egon zaiteste bueno, H3-15 erikoizadokaten berri eta kasu honetan batartalari epaiketari begira ba, pare bat aste falta direla, eta bueno, ba Mm -hmm. Bau ere gor egongo gara hoi buruzlisteetxoak ba, ematen. ta e epaiketa batetatik beste epaiketara batera salto egingo dugu, eta kasu honetan e, bi mila eta zazpigarren urtean, ba, segi talde terrorista izendatzehar arsela ba, ba, bost gazte kasortxe auto bidea moztu zuten, Et, zarautzen eta bueno, e, bidoietara katatuuz eta desobedienza ekien horregaitik guztra, ama bi urte eta erdiko kartzelazigorra esarri nahi diete, Bi, urteko, bi urtetardiko espetxe aldea bakoitzarik. Eta, bueno, bost gaztetatik iru ez dira epaiketara aurkeztu, eta beste biek jarrera desobedientak izan dituzte epaia gaur militantzia politikoaren defentsa ginez, deklaratzeari uko ginez, edo eta epaiaari bizkarra eman ez. Mm -hmm. Epaiketa bertan bera geratu da, eta ainara ladron aritzazkoen eta naro arizenabarretaren aurkako bilatzea, txilotxe, eta espetxeratxe aginduan ipiniko duela jakinara du, Epaiak, e, lekukoik jakinara ziduten ez epaia txantaia egiten ale gindua mehatxuka, eta datu zen epaitegian orkestuz gero ez luke atxilotxeko agindurik emango eta peketarako data berri bat jarriko luke. Azkon ariz nabarreta taladron ez badira orkesten orde atxilotu eta luzerako espetxera datzeko mehatxua egindu. Gaztek jakinara dute, ez direla eskuta, eskutatuko eta bizitza normal egiten jarraituko dutela. Eta egoera aurrean herriaktibazioaren beharra azpimarratu eta Euskal Gazteiari borrokan jarraitzeko eskatu diote ausipetuek dena dutelako irabasteko. Bide horretan erretarugari batu da ausipetuen herrietan egindako mobilizazioetan. Eta mobilizazio hauen artean bagazteizen egonziren sei zeigazte identifikatu zituen ertsaintzak. Eta, bueno, ba, intzongo ditugu irukide hauek, e, ez es aurkestea eh, erabaki sosteniru ladron, Inar aladrón Arixaskonatan arai Arisnabarretaren itzak eta osnarketak, ba bueno, bai eh ekintzaren zergaitia, epaiketaren inguruan eta haien erabaki desobedientearen inguruan, ba kontatuko dizkiguten hitzek Horremene aurkutzen gara, epaitu nahi gaitzustelako. Zergatisa bilatzen baldin bago, upizkat atzera begiratu behar dugu. 2006 pisan, aurkitzu, Euskal Gazterisa, aurkutxu ginen, e, jarraia ikasegin kontrako sententzia bat urten biharzala, terrorista deklaratzia nahi dela eta orduan Euskal e, autu bat egin zaban. Etxean editzu beharrian, malera aurten zan, beleherriko borrokekin jarraitzu zaban, herria obera ikitzen jarraitzu zaban, baina bebai eraso erasua salatzeko, ba, asambleak, paruak eta ekimen esberrinakin izan kukurutu gendu e, ekimen horietako bat. Izan zala a moztia, ba, jarraia ikasegi, terrorista deklaratzea ekarriko zabana salatzeko. Bueno, eh garaietan 2007ren urtean, ba, e, berez salatu e, zen, ba, de ondorio ekarriko zituen e, jarraika segi e, terrorista izandatzeak horrek e, estatu, estatuak e, ze nolako erabilpena emango zion e, sententzia hori hau da e, hori baliotuz e, ba ehundaka edo ba kalean eskolarriaren alde ibiltzen ziren gazteria ba bajo puntuan e, egongo zela Ba bueno, ere azko marratu daiteke ba garaiaietan errubalkaren hitzak, ez? Eh? E, argi utzi zuen, ba bat, e, tregua garaia e, amaitu zenean, ba ba horren atzetikan edo horren ondoren, ba, ba errepresioa egongo zela ba, Euskal Herritarren orka. Bueno, ta aurreko prentza horrekoan esan genuen bezala, ba, Ba, ondorioak, e, latza guak izan dira. Horren adibide gisa da ba, urta huetan e, ba, irureun euskal herritar ba, e, atxilotuak, e, torturatuak e, eta espetxeratuak izan direla. Iso rentxe bertan, e, asko honetan ba, ikusten ari dugu Madrilea nola e, euskal gazteria eta bueno, e, erriko tabernen sumarioaren e, burutzen ari diren epaiketa e, politiko hauek e, aurrera dijo Hori gutxi balitz ere ikusi dugu eh ba, aste honetan e, nola nola Portizki eh eraman, duten e, Luis Goñi e, nafartarra na fartarra bueno, horren aurrean ba, esan bezala, ba ba kartasunetik kontromezura ba, ba, epaiketa guzti hauek e, mediarazteko. E kontutanesan bar dugu gaur egungo egoeran, bai, estatu frantsesa sein espainola, duten jarrera, e, bai, balke prozesu eri begira, sein eskudien e, onartziari begira, ez? Dala immobilismoa eta bestelamena bai, irrepresinoarekin ostokoa besterik eskituztela eginzan, ez? Eta hemen bertan e, berai PNV dakagun dakagu gauza esaten azten da, baina gero beste batzuk e eitzen dutxuanak. E, atxiloketak edo e, beste lako eparte hartziari begire haiekte ba, edo danalakoak e, adibide garri moduan. Ez? Orduan gaur eguno egoeran du e, borrokarako gautua eitzen dugu, egoera udala ikusitza eta e, desobedientzia sibila tresnatzat eitzen dugu berrirobe, guztia hau e, aldatzeko eta herri e, bat dakagulako irabazteko, ez? Horregatik gu gaur hemen planto hitzen dugu, gure autua izan da gure eguneroko bizitzakin jarraitzia, horrek esan nahi dabalako kalian, lantegisan, eskoletan, borrokan jarraitzuko dugula. Eta bide batez, bideo e, honekin, da nahi diogu Euskal Herriko Gaztegisa guztiari 2006-ian egin zuen bezala orain ere bai borrokan jarraitzeko, azken finean dana daukagulako irabazteko eta zerbaitek emaitzak emango balin badizkugu borrokak izango da la. Badare ikusten dugu ba, oso garrantzitsua ba herri aktibazioa. Eh, hauetan edo azken urte hauetan ikusi dugu nola harriak e, ba, eh jartzen joan direla bidean, ba etortizuna liketa gertuenean e, ba, eta gehiago egonez adin eta bueno, berez ere ba salbuespen neurri guztiak e, bertan bera gelitu da adin eta horretarako ba, ba, oso ba da ba eta aktibazioa ta ta ba, praktikara eramatea eta ba bueno, amaitzeko e, ba, hori ez, bade itzen dugu elkartasunetik konpromisura e, pasatzeko Ganok, eta ba, gaur arratzaldian, errixetan engok iran dinamiketa, ba, hurekin batera, ba, ia hori eraikitzen dugun, eta errepezeinua e, mostan <hazurra> Que personne gars Que personne gars Valet sangléné les ont sens de pardon il est vieux Eta, bueno, gazte hauen hitzak entzun ondoren, ba, ba goaz. Beste albiztoatzuekin, orain goan, okupazio eta autogestioarekin lotuta dauden albizteekin. Eta, asteko ba, esango dugu, eraikin bat okupatu dutela txondon, etxe bizitza duin albidotuko dien espazio kolektibo bat sortzeko asmoz. Eta, etxe bizitzaren alazoari balizko iruten bide bat emateaz gain, Egungo etxe bizitza politika ere eztabadan jarrri nahi dugu, aierazi dute okupazioa gauzatu duten lagunek. Jakinerazi dute, adine ezberdinetako eta desberdin pentsatzen duen bizilagun talde bat dela eta gazoari eta guztiutsita den eta enbargatuta dagoen eraikinari kolorea eman nahi diela auzolanan susstatuz. Eta herritarrerrauen oharra, e, prentssa gorra oneera adierazten du. Adine ezberdinetako eta desberdin pentsatzen dugun talde batek etxe bizitza bloke bat okupatu dugu barraski inguruen. Ekintza honekin etxe bizitzaren arazoara, arazoari balizko irten bide bat emateaz gain, egungo etxe bizitza politika ere ez tabaidan jarri nahi dugu. Atxondoko erritarrok urte asko daramatzagu barraskiko blokeen degradazio ikusten. Eta bitartean familia etxetik ezin irten gabiltza gaur egun bizitugun lan eta gisa egoeren ondorioz. Jasanga, jasangaitza da egoera, banku eta promotoren politikeketa neurrizkan boko alokairuek jasangaitza bihurtu dute egoera gogaituta gaude, banku eta beraien bidegabeko hipotekena gogaituta, azkena markadetan, atxondon bizi izan etxe bizitza politikena txaletak eta promotoren eta bankuen onuran erakitako berreunda berrogei mila euroko etxe multzoak besteak beste horrela urrats berri honekin auzoari eta guztiutxiita eta embargaduta dagoen erakin bati kolorea eman nahi dugu. Auzo tar guztiek etxe bizitza duena izateko aukera izango dugun. espazio kolektibo bat sortu nahi dugu. Eta horretarako auosolan balio etxi eta bultzatuko dugu barraskien. Ekintza gardena, publikoa eta baketsua da. Auzoa eta okupatutako etxeek errespetatzeko ardura zintzoa dugu. Hortaz, atxondoko bizu lagunoi, etxe bizitza eskubidearen aldeko ekimena uba beste animatu nahi zaitu Eta baita, etxe bizitzaren arazoaren inguruan sortu daitezkeen bestelako ekintzetan parte hartzera bultzatu ere. Guztion artean, kolorea eman diesai okegu barraskiloreri. Horiz bueno, eda, e, barraskilore proiektuan dauden kiden e, prentxabarra. Eta, ba, okupazio eta autogestioarekin, zerikusia dokan, bestalizte txobat daukagu donoste aldetik. Eta, bueno, ba, hasratzen ari diren erasoren aurrean proiektu autogestionatuen defentsan aterako direla nabarmendu dute txantxarreka gaztetxearen, bueno, e, bultzatzaiek. Eta hori, ba, proiektu autogestionatuen aldeko ekimena e, egin dute donostianain bat bizelagunek, izan ere, e, JPS eta PP kantiguoko txantxarreka gaztetxearen legapenaren aurka, aurkako mozioa onartu dute donostiak udaletxean ai materia gaieta norbanako koartarazi dute motio horrek ez duela gastetxea gastetxe hori soilik jarriko arriskuan aurrerantzean martxan jarriko diren proiektuengan ere eragin zuzena izango duela eta bi urte iraun duen prozesu parte hartzailearen ostean ehun gastenguruk parte hartu duten prozesu horretan ba bila alegria isenekoreekina utzi zion, Donostiako udalak antigukoko eragile multzo batek osatutako elkarteari. eta modo autogestionatuan eta elkarlanean irabazi asmorikadeko ekimenak ausatztzen dituzte eta hal nahi izan duten gazte eta kolektibo guztien bilguna izan daraikina. Eta mozioaren aurrean ba, pretsa ohar batetera dute hain batergile eta norbanakook babestutako prentsa ohgarra eta alase dio. Iabi hurte iram dituen eta usoko egun bat gazte ingururen parte hartzea izan duen prozesu luze baten ondoren donostiak udalak bi ina, legapena egin, egin dio antiguoko eragile multzo batek osatutako elkarteari. Bertan, modu autogestionatuan eta elkarlanean irabaziaz mori gabeko ekimenak aurrera araman ditzaten. Gerostik, hala nahi izan duteen gazte eta kolektibo guztien bilguna izan dara eta makina batek intza antolatu dira bertan. Lanean ari dira gero tailende gehiago erakarriz, komunitatean hititz eta aktibo bat sortzeko. Antiguok behar zuen tresna. auszokideei aizialdia hausnarketak eta proiektuak inoren zain egon gabe, eurek sortu eta garatzeko ukera emandiena, inoriateak itsi ez dizkiona. Baina behar hori bera dute beste hainbat auzo eta herritako gazte zein helduek ere, eta antiguaan hartutako bide bera ahala nahi duten toki guztietara zabaltzea da erronka eraikin utxak eta eragilea aktiboak Euskal Herriko edo txokotan aurki daitezke. Baina erakunde publikoek gune autogestionatuen garapena egiten dute maiz. Horregaitik, txalogarria iruditzen zaigu antiguoko ekimena. Udaleraikin baten lega, legapenaren bitartez, hauzolana eta parte hartzea oinarri dituen proiektuan itz bati baliabideak eskaintzea. Horren zilegitasuna aldarrikatu nahi dugu. Gune autogestionatuak gizarte kritikoagoa, aktiboagoa eta solidarioago baterako tresna ezinbestekoak eta. Definizioz, irekiak diren eta garapenetengabean dauden gune autogestionatuak alderdi politikoen menpekotxat hartzeak ez du zentzurik. Eta lako adierazpen eta salaketak herritarren parte hartzearen kontra egiteko argudio gizau lerlitezke zoiek. Alderdi jakinetatik arago, guneok auzoen eta hau zoetarren zerbitzulako tresna baitira. Hori delata eta antiguoko txantxarrekak azitako bidea eta horrek beste hau zoetarri batzuei irekidiesaiekena eteteko zaiakera salatu nahi dugu gasteriako zinegotxien, reprobazioarekin, proiektu hau eta antzeko proiektu guztien zilegitasuna, kolokan jarri nahi baita. Bueno, Horixe prentxabarra, eta, bueno, ba, autogestio eta okupazioarekin zerikusia izan duten albiste hauen ostean, musika purtxo bat, eta bueno, bukatuko dugu beste albiste, eta horreindik badauzkagulako agenda puntuak zain. Ez egin alde eta egon hori irratiaren beste aldean horreintxe bagatuz eta Ez makurtu, kolpatu, partida ez da bukatu, galea beneskulatu. Gastezien, gazte gara, bilaka zanbrada, borroka eta indarra. Maculto, colpato, ez makurtu, kolpatu, partida da bukatu, where so fun, okay And I believe in Joe They said we had to fight And I believe in Jimmy Wait all that to unite Where are they now? Where are they now? Six years gone And they've all gone Now we all gone somewhere where They wanna the Rasielu rotate on the on the pass you know eta Ratián jarraitzen duzu eundiazki e, bilboko e, E, e, hogeita hamarrean, e, Bilbon ego zen Iibertrolaren aurkako herripaiketa eta beguran aurkako manifestazioa ba, berrimatekoali digute e, printtsa hor hartxiki bat eta, eta bueno, jartzen dute urriaren e, hogeita hamarrean ospatu zen iberdrolaren aurkako herripaitegia. Epabaiko bosera maileak Daniela delbenek Italiako Foro delakoa, Azaldu zuen, hau herri epaitegi bat zela. Herria izango zela epaia mango zuena, bertan aztertu ziren kasu behenetan, ez egoelako horrelako okerarik egon. Herriaren haotxa ez baitute inoiz entzuten eta beti izildu, izuldarazten dute. Eta epaiaren arabera iberdola errudun zuertatu da, ingurumen eta gizarte hausten gatik. Zenbait herri jende eta jende aurkakoak. E, gauean, mani bat egon zen BBVA hasita han BBVA itxale pankarta zabaldu zen, eta esku horriak banatu ziren BBVA-ak finantzatuko proiektu onar, onar, onar, onar, onar gaitxak zerrendatzen. Han manifestu bat irakurri zuten eta kurdistaneko ekin txaila batek azaldu zuen ilizu urtegiaren proiektua zertan datxan, eta nola BBVA honen ardura, ardura dena. Bitartean, biekin tsaile plazako iturriaren uretan sartu ziren, bebeoak ilizu du kartelekin. Manifestariek ere kandelak piztu zituzten manifak, manifako leloa energia ez da merkantxia. Laster, laster batukada bat iritsi zen eta hasi ziren jendea dantxarazten errepidean sartu baino lehen. Lerroru luze batean, irure bat manifestari iberdrolarun txabiatu ziren, bidean, etengabe, oiukatu e, zuten leloen artean, BBUE altxaile, ura eta energia ez dira merkantzia edo iberdrola kanpora, eta bakoitzaren atxetik, enpresa hau aritzen den leku bat, Osaka kreta, belomonte, baguari, garoña eta bar, edo, Ez da, ez da berdea ibertrola o trola trola iberdrola eh bueno ere i, e, bueno balocatemen le lo asco eh erisuten e, bota zuten bueno, eta iberdrolera iristerakoan hiz gehiago izan ziren eta brasileko mapeko ekintzaile bat azaldu zuen zergatik gaude iberdrolaren aurka zergatik Ginen hor eta bere jarduera onarrezina salatzen eta borrokatzen jarraituko duguela. E, batukadarekin azkendantzak ginen nuen, iberdola lortzeko e, da abesten. Eta bueno, hori izan da e, pasaden azte azkenean egon zen kintzak e, hemen bilboniz erreka erre suakea ni son drebea karakudea tira arte sosura de nascuraldea su arenata defensa que deskota con fresca esta siguraren beti nirekea doa zure bidi kidar alastana ya gureak ere gure gudasoen agodioaren ondorio senchu bai sen marco busti ingañetitar errebidetik otsean chakuren kalboan bai eragospeniques Gertu neskader du zinedin Nibel, dipres, ostiaria, izmotel Matzurkeriak utxiozu, profesional eta oderkiak ere Hemen zure taldea Bota zure dizkak sakarrontzira eta entzun Dengo de. ikin, arremanetan gaude Ezenkoen ba eh. chaklortu, lahurtuta alde, entzun, entzun zarataren legea, entzun, entzun, bakar zedera, el busto se cura calciofedea en, en su tendao sen, maiuba ken koldeanen, entzun, entzun zarataren legea, entzun, entzun, bakar zedera, el busto se cura calciofedea en su tendao zen, maiuba ken koldeanen, gora gure giro gora gure giroa, gora gure giro gora gure giroa, gora gure giro gora gure giroa. Goraurere giro goraurere kilo. Goraurere giro goraurere kilo. Gora gure giro gora gure kilo. Gora gure giro gora gure giro gora gure kilo. Eztekin bukatzeko, daukagu azkenengo albiste eta deialditxo bat, ba, urrengo larun batean, azaroaren bederatzean, arrazaldeko segetan, manifestaldi bat abiatuko baita bilboko eh, moioa plazatik, fasismoari, xenofobiari, homofobiari eta arrazakeriari eseskoa emateko. Eta bide batez, mila bederatzi diondo, gaita malauko, Azaroaren bederatzean, izan dako gertakariak, ekarriko dituzte gogora, naziek hainbat getuetan bortizki sartu eta judutarren, homoseksualen, igituen eta torkinien kontrako eraso-faksistak egima itzituzten. Eta, ba, bueno, ba, deitzaien e, manifestoa irakurriko dugorain, eta jakin dezazuen informazio gehiago e, kristalnacht.wordpress.com E, blogean, daukazuela, no, ba, kristal apurtuen gaua edo o, bezala esagutzen baita gau... Internasionalkik Kristallnach no? Kristallnach, eta seguramente aleman espronsesa Kristallnach baina, no, no. Bueno, o, bueno, gure sa, saiatzen gara, aldu, aldugun moduan eta horrela dio manifestuak azken urteetan, mila bederatxiron dau gaita malauko azarroaren bederatzean gertakariak ekarri ditugu gogora naziek hainbat getoetan sartu eta judutarren homosexualen injitoen eta etorkinen kontrako eraso faksistak burutu zituzten. Gertakari horiek, kapitalismoaren krisi ekonomiko, politiko eta sozial baten ondorioz, eskuin mutu rekoindar politikoek izan dako jendartearen babesaren adierazle, latzak izan ziren. Krisia haitzaki, naziek iritarrak kolektibo jakin batzuen kontra, xasatu zituen eta jendartearen sufrimenduaren gisa identifikatu. Tamale, segun gokrisiak, mila bederatzilundagoi hogarren urteko testu ingurua, ingurura gara berriro ere eta garaiko urratxasko gaur egun errepikatzen hasiak dira. Eskuin muturreko alderdi politikoen eta talde nazifaksisten gorakada, jendarte pentsamenduan nolabaiteko ideologia homofobo eta rasistaren justifikazioa, gutxiengo sozialen eta dizidentzia politikoaren kontrako eraso pro, progromistak, aipatutako kasu hauek, izatez, ez dira pasaden mendeko gertakari historiko soilak bakarrik. Grezian eta Rusian ematen ari diren hausiak dira eta pizkanaka pizkanaka Europara zabaltzen ari den mehatxua. Suposatzen du, fascismoa berriz ere gobernuen eta instituzio politikoen utxikeriak areagotzen duen erreala da, beti ere homofobia, arrasakeria eta xenofobia barne bilduz. Eta aurrekoan aipatutakoaren arira eskuin muturreko talde horiek Euskal Herrian sortzeko bidean daudela gogor salatu nahi dugu. Honekin guztiarekin manifestu ausinatzen dugun mugimendu eta antolakundeok gure keskasintxo adierazien nahi diogu jendarteari. Egoera honi aurre egiteko, gure konpromisorik sendoenarekin batera. Izan ere, jakin badakigu, fascismoaren kontrako borroka ez dela bakarrik ideologien konfrontazioan oinarri zen. Mehatxatuta dauden kolektibo eta pertsona banako segurtasunean ere, oinarri den borroka ere suposatzen du. Orain hemen martxan ipin ibehar dugun borroka da, etorkizun urbilean, Nazismoak, fasismoak eta frankismoak eragin situen ilketa masiboak errepikatuz daitezen. Horregaitik Azaroren 19 Bilbon izango den manifestazioan parte hartzeko deia lousatu naiz dugu. Fasismoak, homofobiak, arrazakeriak eta xenofobiak aurrera jarraitzen dute eta Eskuin Muturreko proiektu bera estatuen arrazoi eta jarraibide gisa esarri nahi duten indar politiko eta talde nasifaxistei aurre egin behar diegu. Horretarako eskerreko erregimendu mugimenduen presentzia indartzean indartzearen beharra dugu. Beharrezkoa den lehen pausu sumea alegia. Azalbaren bederatzean denok bilbora. Faxismoaren, homofobiaren, arrasakeriaren eta xenofobiaren kontra. Zutat, zutat, Ezkuteketan Klasike genetiko, batimu Eta aurrera, oaz, gaur kasaiarekin, pasagertuko dugu albistetatik, ba, jendapuntura, zeren badago aste onerako, ba, jendapuntu mordo bat, eta izan ditugu albiste asko, elkarrizketa derra, eta, bueno, zai joa, ja, bukatzen ari da, eta, bueno, askare gengo dugu, ba, bentsak, ba, datak botatzeko, eta jendeak inda din, zer dagoen, eta, ja... Zuk nahi bilatu edo gehiago informatu. Hori da gaur Na, regunez ya badaukagu, ez? Lehenengo, hori, pintzeladak edidea gotatzen gero jendeak badauk aukera. Ba, claro. Bueno, era, hmm. a, era bakitzeko eta aukera txeko zerregin. Se, eta, bueno, azteko, osurrun joan Gabe, eh, hostiral honetan, sortxi, hostiral sortxi, dedete banaketak, bilboko banaketa alternatibo kolektiboa, ba, antolatxendu deustuko gazte lokalean, undecimo mandamiento eta ultima neurona den kontxertuak eh, ez du presio jartzen orduan orretzen dugu, ba duainik izango dela eta eta bueno hori ba, e, hostiral onerako, hostiral zortxirako deustuko gazte lokalean undecimo mandamiento eta ultima neurona eta hemen deustuko gazte lokalaren kartelan, ba, oraz, orazten dute gaztelenetan batxala parta eta perkusirkaztaroa azte azkena baratxata taldea. E, Barrikatu astea artean, barratxa taldea, astea askenetan deustuko gazte asanblada, eta, bueno, osteagunetan, pare deustuko talde feminista egiten du, ba... Gora. E, e, asanblada, bai, hori da, honetan Eta pare lotuta, badago pasaden astean izan genuen elkarrizketa, eta jardutun aldi batzuk antoratu dituzte bere bosgarren urte ospatzeko, Eta badago azte ere data batzuk, ez da? Hori, da, pare bat, pare bat e, gauza dauzkagu, bata da azaroak lautik, hau da, gaurtik tik, amarrer arte, badago borroka feminista munduan, eta mendeetan zehar, argazki erakusketa bat, eta ratxaldero bostetatik aurrera, deustuko herriko tabernan izango da, Ramonikajal kalean. Eta azaroak bost, hau da, bihar, azte artea, ratxaldeko saspiter ditan mulerren, e, Ramonikajal kalean bertan, berbaizu... Euskara Elkartearen ondoko eh, lokalean eta, eta errico tabernaren parean eh, tendencias e historia del movimiento feminista Rosa Andriau beneskutik Eta, bueno, bai, txaldi interesgarria antolatzen dute pareko kideek, beraz, bueno, bai, dana gombiatuta bertan egoteko Nik usteo tirola erratiko kideere matego dela, ea, elkarsketa grabatzeko kera dagoen, eta, bueno Suizango sara, gian, esa Ni, juango, naiz, no, no, no, no, bueno, grabatzeko kera baldima dago, ba, bueno, gero ba bakigu beste egunen baten edo hasta azkenen baten garraska acorduta hori horretan ba bere lekoa izan desakela. Hori da, ba eh ba, txarraska gastetzean basaurin igande honetan igandeak 10, ba, egongo da kontsertua, 4 € eta 7 biletan asita. ez Blow Foods de baina bueno. E, horrela Hardcore School, Oleskul, Bartxelonatik, Adrenalizet e, Beste talde bat, Donostitik, Metal Hardcore Eta Automatic Eskun, Bilboko School Oleskul Hardcore.banda Hori lau euroren truke, e, don meka honetan, amar, txarraska gaztetxean Eta ia gaztetxeekin negoen zarela, basadan ba, bueno, astean komentatu genuen Zarautzko putxuzulo gaztetxearen sortzigarren urte hurrena betetzen ari dela Eta ospakizunetan murgiluta daudela Bueno, a, bertako gaztetxeko kidek Eta, ba, Zaruaren saspian, ostegun honetan Arratxaldeko saspietan Nazi goren adiktion Diskoaren, indonesiako Biraren DVD-aren orkespena dago Eta, Zaruak bederatzi, larunbata, arratsaldeko zeietan Urbano fest Eta gaudoko marretatik aurrera Festa orterua, DJ naturista Eta, bueno, gora askeak Lemopean <hieres> Eta agenda puntua bukatzeko, enman godu berri, kintxasuzenaren, hogeita bosgarren, e, urte betetxea, ospatxein egiten dute, aurten, bueno, aurten, orain dik, ziren, asaden de boraldian, ba, hemen garrazikan, azkenetan egiten zen garrazikan, ba, egin genuen elkarrizketa, e, antolatu zuten, beste, ba, jardunaldi batzuk eta, ba, aurten ere, asaroan, badaukate, ba beste sorki berderachi data eh, ba, bueno, eh pf, berdinekin. bueno eh, hasteko bi hartetan asteartea 5 de de deten, eh ba egongo da kapitalismo eta crisis eh, daukan tituloa, bueno, titulo a ba charla egongo da bez, bez, bi pertsonek egongo dira Carlos García eta Luis Rodríguezek, astea escena 6 Seian, eh, ba, egongo da, ekotxean izango da, La rebelión hoy deitutako ba, charla, edo meza bilirbila, beste bipertsonekin, Carlos García eta Antonio Elkante, larun batan, bederatxian, isarbel txatenea oan, analisis, debate dentro del femini, de, feminismo autónomo, Muy eta aztelen amaikan, urrengo aztelenean, ba xirikatopa legoan eh lehenen gatas cagunean ba egongo da la base popular del independentismo katalan actual eh baitorriko da Jose María Rosell ditutako pertsona bat hori ba, buruz hitz egiteko izango dira ba bueno az, e, orduak xeren aldatzen dira eta aztu egin zait esate aste artean kapitalismo eta krisis dedeten sortxietan, eh, azteazkenean zeian, la rebelionoi ekoetxean saspiter ditan, eh, larun, bat, larun bat abederatxian izarbeltzen analisis de la trahitoria ebatez dentro feminismo autonomo saspiter ditan, eta urrengu astelenean azken esan duguna azkena eh, la base popular del independentismo katalan actual zirik arratsaldeko arratzaldeko saspiter ditan. Pizka bat lio ez, zanda... <laughs> Baina bueno, bueno, nahi baia. duenak erraza izango du interneten ba, bilatxean informazio guztiago. Bai, eta kalean eta leku askotan bat dago kartela, ekin txasuzenare jardun hauekin. Eta, bueno, ia bukatzeko bai, helene izan dugun elkarrizketa mugitu HT gelditzeko kide batekin egon gara, eta berako eta dizkigu data batzu, baina, bueno, gogorara ziko dizkizuegu, asteonetarako dauden da eta asteko, ba baiar bertan, Eh, azaroak bost asteartea donostian itzaldia, bideoak eta solasaldi izango dira, Ar arratxaldeko zazpietan kortsuene gaztetxean. Azaroak sei asteazkenean irunen, itzaldia eta mugituren bideoa, eh, arratsaldeko zazpietan hasian eta bertan ere egongo da, eh tartaleiaketa eta hortik bai, es? eta esta behatzian behatzean hori hori da sea irunen dago bai egongo da tartaleiaketa eta chapeldun bat egongo da eta egongo dire eta hori eta gero dago osea merengue leiaketa hori bai dela sea ba bakitza jutia eta azkenean aurpegira merenguea botatzea ez dela beste munduko gausa bat ez, ez dela bost behatzi urteetako kondenako gausa bat Ez eta, kausoyero de alda beatea. Aldatxe eramagun beharko dute. Bai, ou txeko diete, asko jota, estaki hori da baño. Bai, asko jota hori, aldatxe koa ropa eta afuera. Estakit, barcina, gija. No se, kete gija. Bai, askenean as as ese, apurxu bate. Es <risas> Hori da, ese mate nari diren garrantzi hori, kentzeko mm. moduko... Bos beate urt, asko, asko, asko, asko, asko da. Ayer no artean tartakatuko dira, vamos. Bai eta bueno, oraindik ere azarran 6 esta askenea gasteizen ere badago HT ah, norkako tartalarien hitzaldia arratsaldeko zazpietan, etan zapateneon. Gero azarroko 6 osteguna iruinan egun gurdikordu e, batetan elkarretaratzea baluarten, Eta bederat, bederatzi larun batea irunen eta tolosan, e, irunen tartalarien arteko ko tarta chapelketa golosala, enpaia koldosalina Brasilgo show dendakoa eta ondoren merengia hortik eta hortik eh komentatu duguten besarata goizko maiketan sarile urdani eta Urdanibia artean azokagun da Tolosan, Urdanibia plaza Mosko. da Mosku plaza Famatua irunen. Dou. Eta hori da eta Tolosan. <laughs> Triangulon, goizeko amartirritatik, eh, guardiko ordu batera bitartean, atxete ez gunea, eta ordu batetan, elkarretaratzea, beraz, kintzaz bueno, eh, betetako asteburua, gogorara zibar dugu manifestazioa, zanduguna horia. lehen, eh? Eh, zapatuan arratxaldeko bostetan, eh, bilbon, moioa plazatik, ba, arrasakeria, xenofobia, homofobiaren aurkako manifestazioa. Beraz, bueno, placer bat izan da, gaur ere, menzuekin egotea, irola irratian. Bai, eskerrak, hemen, gure, Dea. gure, bueno, ge, ge, kideari edo, esan es, esa gure invitada, inbit, baina, bera, eskerrak, guk ez es dugu iniorgon, bida be, etorri da bakarrik, baina, bueno. Osa plaza lesanda, Garrasikako nereza garrasikako kide, beti ani ke betirako. Noretza gehiago, eh? Noretza gehiago. Ni nago posikanja. Orihiko gon, isiliko gon, dando de bueno, hemen alboan izan dugu momentu gustetan. Bueno, eta ja gustio ja gurra emateko ere eta gaur beresiko beresiki zuri, eh gaur gomiatu tesaldea, ba, hau, agurtzeko, e, zure irratsaio kide izan zen lagun batek Eh, jartzen zuen, ere orain ez dago, Iruñaldean dabil, berarentzako ere, ba bueno, eskeñagarra Irola aqui eta bueno, ba guztiontzako, ba agurtzeko, ba Badakizue gaurko saioa VR Goiseko amarretan erreplikatuko dela, asteartea amar amarre, Goiseko amarretan eta nahibatu zue Irola den web horrian ba deskargatu, deskargatzeko o, ba sintsilikatuko dugu aste honetan zehar. Eta honekin amaitzen dugu, urrengo astelene arte ba, e, garrasika euskaraz ba, aguer esaten dugu. Eta badakizue, ba, azte azkenean eta ostiraletan ere garrasika gongo dela. Azte hona izan. Gagur.